Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. I vårt studium av patriarkerna så har vi kommit fram till Jakob och hans liv i Harran när han kommer till sin eh, morbror Laban och eh, ser Rakel och blir kär i henne och så vidare. Och eh, vi är i kapitel 29 förra gången och det avslutades ju med att eh, Jakob hade Sagt till Laban, jag tjänar dig sju år om jag får gifta mig med Rakel. Och han såg så fram mot det där att han tyckte tiden bara flög iväg. Och så säger han, nu har tiden gått, ge mig min hustru. Och där ordnar Laban bröllopsfest, men... Se till att det är Lea, den äldre systern som kommer till bröllopstältet och det är ju mörkt och natt. Och på morgonen upptäcker Jakob att det inte är hans älskade som han har drömt om i sju år. Utan det är systern som han inte var speciellt intagen av. Och så... Klagar han och då säger Laban, fullfölj nu Leas bröllopsvecka, sen ska vi ge dig den andra också mot att du arbetar åt mig i sju år till. Och så står det, vers 31, men när Herren såg att Lea inte var älskad, gjorde han henne fruktsam medan Rakel var ofruktsam. Och så är det konkurrens mellan systrarna som skulle älska och stötta varann och så är det smärta och vånda. Barn är ju en Guds gåva. Ibland kanske vi tänker det här att man skaffar barn och det går väl i många fall, men utan miraklet från Gud så blir det inga barn. Innan jag börjar läsa i den här veckans avsnitt från vers kapitel 30 så sjunger jag min egen sång Att du finns är ett under, en liten påminnelse om att det är Gud som har skapat varenda liten människa. Att du finns här ett under Och ett svar på bön Alla livets sekunder Sekunder är en bova sjö Att du finns här ett under Och ett svar på bön Alla ett sekunder är en gåva sjö. Kanske du inte tror du var välkommen hit. Du har saknat din mor, du har slängts hit och dit. Gud har planer för dig som du inte vet om. En ny värld öppnar sig, och en röst säger kom Att du finns här i Och ett svar på Bö. Alla livets sekunder, sekunder en bovar. att du finns där under och ett svar på hur alla livet sekunder är en gåva skön att du finns där under och ett svar på hur alla liv nu ett sekunder, i en Det finns gåvor i dig som du ej visste fanns En ny värld öppnar sig och du nu tar din chans Titta framåt igen, torka av tårarna för du är välkommen Det är din dag idag Att du finns här ett under, under. Och ett svar på bö Alla livets sekunder Sekunder är en gåva sjö Att du finns här ett under och ett svar på bön alla livets sekunder är en Jag läser från kapitel 30 När Rakel såg att hon inte födde några barn åt Jakob blev hon avundsjuk på sin syster och sa till Jakob, skaffa mig barn annars dör jag. Då blev Jakob arg på Rakel och svarade, kan jag ersätta Gud? Det är han som har hindrat dig att få barn. Hon sa, här är min slavinna Bila, gå in till henne så att hon får föda barn åt mig och jag får avkomma genom henne. Så gav hon honom sin slavinna Bila till hustru och Jakob gick in till henne. Bila blev havande och födde en son åt Jakob. Då sade Rakel, Gud har skaffat mig rätt. Han har hört min röst och gett mig en son. Därför gav hon honom namnet Dan. Och Bila, Rakels slavinna blev havande igen och födde en andra son åt Jakob. Då sade Rakel, Guds kamper har jag kämpat med min syster och jag har vunnit och hon gav honom namnet Naftali. När Lea såg att hon hade slutat föda barn tog hon sin slavinna Silpa och gav henne till hustru åt Jakob. Och Silpa, Leas slavinna, födde en son åt Jakob. Då sade Lea vilken lycka. Hon gav honom namnet Gad. Leas slavina Silpa födde en andra son åt Jakob. Då sade Lea, jag är lycklig. Jag unga kvinnor ska prisa mig lycklig. Hon gav honom namnet Asher. En gång under veteskörden gick Ruben ut på marken och fann kärleksäpplen som man tog med till sin mor Lea. Då sa Rakel till Lea, ge mig av din sons kärleksäpplen. Men hon svarade henne, är det inte nog att du har tagit min man? Ska du ta min sons kärleksäpplen också? Rakel sa, han får ligga med dig i natt om jag får din sons kärleksäpplen. När Jakob kom hem från marken på kvällen gick Lea och mötte honom och sa Du ska komma in till mig för jag har gett min sons kärleksäpplen som lön för dig. Så låg han med henne den natten. Gud hörde Lea och hon blev havande och födde en femte son åt Jakob. Då sa Lea Gud har gett mig lön för att jag gav min slavinna åt min man och hon gav honom namnet Isaskar. Lea blev, Lea blev havande igen och födde en sjätte son åt Jakob. Då sade hon Gud har gett mig en god gåva. Nu ska min man bo hos mig eftersom jag har fött sex söner åt honom. Och hon gav honom namnet Zebulon. Därefter födde hon en dotter och gav henne namnet Dina. Men Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Och hon blev havande och födde en son. Då sade hon, Gud har tagit bort min skam. Och hon gav honom namnet Josef och sa det Herren ska ge mig en son till. Ja, här ser vi den här konkurrensen som är mellan de två systrarna. Och det är klart att det var Laban som orsakade det här från början. Jag sa i förra programmet att han kunde väl under de sju år som Jakob arbetade för att få gifta sig med Rakel så kunde han, han som var en sån handlingskraftig man kunde han väl ha skaffat en hustru åt sin äldre dotter Lea eftersom man sa att det var ju sen att man gifter bort en äldre först. Men här handlar jag, Laban väldigt svekfullt och skapar den här konkurrenssituationen. Och när Jakob nästan på trots visar att han älskar Rakel och inte älskar Lea utan behandlar henne styrmodeligt. Han avlar barn med henne men annars är det Rakel han lever med. Ja då straffar liksom, rättar Gud upp situationen genom att Lea får barn, fyra söner faktiskt. Men Rakel får inga barn, ja. Och så kommer det här med barnet som Rakel får, Josef. Ja, jag vill sjunga för dig en liten sång som jag skrev till barnvälsignelse för många år sedan och som jag ibland sjunger vid barnvälsignelse. Barn i Guds hand heter den. Jag läser vidare i kapitel 30. När Rakel hade fött Josef sa Jakob till Laban, låt mig resa. Jag vill bege mig hem till min bygd och till mitt land. Ge mig mina hustrur och mina barn som jag arbetat hos dig för så ge mig av. Du vet ju själv hur jag har arbetat för dig. Laban svarade honom, Låt mig finna nåd för dina ögon. Genom spåtecken förstår jag att Herren har väl signat mig för din skull. Han tillade, Bestäm vad du vill ha i lön av mig så ska jag ge dig det. Jakob sa till honom, Du vet själv hur jag har arbetat för dig och vad det har blivit av din boskap hos mig. Det lilla du hade innan jag kom har förökat sig och blivit mycket. För Herren har väl signat dig var jag än gått fram. Men när ska jag få göra något för mitt eget hus? Han svarade, vad ska jag ge dig? Jakob sa, du ska inte ge mig något alls. Om du gör som jag säger ska jag fortsätta som herde för din jord och vakta den. Jag vill gå igenom hela din jord idag och skilja ut alla spräckliga och brokiga djur, alla mörka djur bland lammen och de brokiga och spräckliga bland jätterna. Det ska vara min lön. När du sedan kommer för att se med egna ögon vad som blivit min lön, då ska min rättfärdighet vara mitt vittne. Alla jätter hos mig som inte är spräckliga eller brokiga och alla lam som inte är mörka ska läknas som stulna. Det är bra, sadaban. det får bli som du har sagt. Samma dag skilde Laban ut de strimmiga och brokiga bockarna och alla spräckliga och brokiga honjetter, alla som det fanns något vitt på och alla lam som var mörka. Dessa lämnade han i sina söners vård. Han satte ett avstånd på tre dagsresor mellan sig och Jakob. Och Jakob fick sedan vakta Labans övriga jord. Men Jakob tog färska käppar av poppel, mandelträd och lön och gjorde vita ränder på dem genom att skala av barken så att det vita på käpparna syntes. Sedan lade han käpparna som han skalat i ränderna eller vattenhoarna så att djuren hade den framför sig när jordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig. Sedan förde Jakob lammen åt sidan och ordnade de andra djuren så att de vände huvudna mot det strimmiga och allt det mörka i Labans jord. Så skaffade han sig egna jordar som han inte blandade med Labans jord. Så ofta de kraftiga djuren skulle para sig lade Kepp, Jakob käpparna framför djurens ögon i rännorna så att de parade sig vid käpparna. Men det, när det var svaga djur lade han inte dit dem. På det sättet fick Laban de svaga djuren och Jakob de kraftiga. Och Jakob blev mycket rik. Han fick mycket småboskap och dessutom slavinnor och slavar, kameler och åsnor. Jag kommenterar här, det här låter ju nästan som magi, men det var egentligen så att Gud hade bestämt och lett Jakob att göra så här för att ge honom den förmögenhet som var en del av välsignelsen, det var Guds plan. Inte kunde Jakob själv åstadkomma det här, det här var ju bara att han fick liksom en slags ingivelse och order och gjorde så. Och det var Gud som ledde det på det här viset. Och Laban som hade försökt lura Jakob gång på gång, lurade sig själv mest. Vi lyssnar på Torkelselin, hela vägen vill jag följa frälsaren. Det är ju det som är det viktiga, att följa Guds vilja och hans väg. för här är rikedom och skatt och söker inte makt och ryktbarhet min enda längtan är att följa Jesus och sprida kunskap om hans härlighet hela vägen vill jag följa men um Jag läser vidare här, kapitel 31 i första Mosebok. Rubriken är Jakob flyr från Laban. Jakob fick höra hur Labans söner sa Jakob har tagit allt vår far ägde. Han har skaffat sig all den rikedom av det som tillhör vår far. Jakob märkte också att Laban inte såg på honom med samma ögon som förut. Då sa det Herren till Jakob. Vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag är med dig. Och Jakob skickade efter Rakel och Lea och bad dem komma ut på marken till hans jord. Och han sa till dem, jag märker att er far inte ser på mig med samma ögon som förut. Men min fars Gud har varit med mig. Ni vet själva att jag har tjänat er far med all min kraft. Ändå har er far lurat mig och ändrat min lön tio gånger. Men Gud har inte tillåtet honom att göra mig något ont. När han sa de spräckliga ska vara din lön, då fick hela jorden spräcklig avkomma. Och när han sa strimmiga ska vara din lön, då fick hela jorden strimmig avkomma. Så har Gud tagit er fars boskap och gett den åt mig. När paningstiden för småboskapen kom hade jag en dröm. Jag lyfte min blick och fick se att hannarna som betäckte småboskapen var strimmiga, spräckliga och fläckiga. Och Guds ängel tar sa det till mig i drömmen, Jakob. Jag svarade, jag är här. Då sa han, lyft blicken och se hur alla hannar som betäcker småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har sett allt som Laban gör mot dig. Jag är Betelsgud. Det var där du smorde en minnessten och gav mig ett löfte. Bryt nu upp och dra ut ur detta land och vänd tillbaka till ditt fosterland. Då sa det Rakel och Lea Har vi kvar någon lott eller arvedel i vår fars egendom är vi inte som främlingar för honom. Han har ju sålt oss och sedan åt slut på det han fick betalning för oss. Hela den rikedom som Gud har tagit från vår far tillhör oss och våra barn. Gör därför allt vad Gud har sagt till dig. Jakob bröt upp och satte sina barn och hustru på kamelerna. Och tog med sig all sin boskap och all egendom som han hade samlat, boskapen han hade förvärvat och skaffat sig i paddan Aram. Och han begav sig till sin far Isak i kanans land. Men Laban hade gått för att klippa sina får. Då stal Rakel sin fars husgudar och jag bara läser kommentaren om husgudar hebreiska ordet Terafim, det var statuetter, ofta små som förknippades med familjers folktro och vitskepelse det rensades ut vid omvändelse till Herren men är relativt vanliga som arkeologiska fynd då läser jag vidare 20. Och Jakob smög sig iväg från aramén Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly. Han bröt upp och flydde med allt han hade och gick över floden och ställde sin färd mot giliads bergsbygd. Och sen kommer rubriken Laban förföljer Jakob. Vers 22. På tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt. Då tog han med sig sina bröder och satt efter honom. Och efter sju dagar hann han upp honom i Gileads bergsbygd. Men Gud kom till Aramen Laban i en dröm om natten och sa till honom. Akta dig för att säga något mot Jakob, gott eller ont. När Laban han upp Jakob hade denna slagit läger på berget. Också Laban och hans män slog läger på berg. Då sa Laban till Jakob, Vad har du gjort? Du smög dig iväg från mig och förde bort mina döttrar, likt fångar tagna med svärd. Varför flydde du i hemlighet och rymde från mig? När du inte lät mig veta något kunde jag inte sända iväg dig med jubel och sång, med tamburin och harpa. Du unnade mig inte ens att få kyssa mina barnbarn och mina döttrar. Du har betett dig som en dåre. Jag har makt att göra er illa, men er fars Gud sa till mig i natt. Akta dig för att säga något mot Jakob gott eller ont. Nu gav du det iväg för att du längtade hem så mycket. Men varför stal du mina gudar? Jakob svarade Laban. Jag var rädd för dig. För jag tänkte att du skulle ta dina döttrar från mig med våld. Men den som du hittar dina gudar hos ska inte få leva. Här inför våra släktingar... Får du se efter om jag har något hos mig som är ditt och i så fall ta det. Jakob visste inte att Rakel hade stulit det. Laban gick då in i Jakobs tält och sedan in i Leas tält och det båda slavinnornas tält men han fann inget. När han kommit ut ur Leas tält gick han in i Rakels tält. Men Rakel hade tagit husgudarna och lagt dem i kamelsadeln och satt sig på dem. Laban sökte igenom hela tältet utan att finna dem. Hon sa till sin far, bli inte arg på mig herre för att jag inte kan resa mig upp för dig. Jag har det som kvinnor brukar ha. Så sökte han efter husgudarna men kunde inte finna dem. Jakob blev arg och kom i gräl med Laban och sa till honom Vad är mitt brott? Vad är min synd eftersom du förföljer mig så våldsam? Nu har du letat igenom allt jag äger. Vad har du funnit som tillhör dig? Lägg fram dig inför både mina och dina släktingar här så att de får döma mellan oss båda. I 20 år har jag varit hos dig. Dina tackor och getter har inte fått missfall och jag har inte ätit av baggarna i din jord. Jag kom aldrig med något rivet djur till dig. Jag var tvungen att ersätta dig själv. Du krävde ersättning av mig för det stulna, antingen det stulits på dagen eller på natten. Så hade jag det. Om dagen plågades jag av hetta och om natten av köld och sömnen flydde från mig. I tjugo år har jag varit hos dig. Jag har tjänat dig i fjorton år för dina båda döttrar och i sex år för din boskap. Men du har ändrat min lön tio gånger. Hade inte min fars Gud varit med mig, Abrahams Gud som även Isak vördar, så hade du säkert låtit mig gå med tomma händer. Men Gud såg mitt lidande och min möda och han fällde domen i natt. Och rubriken sen är Jakob och Laban försonas. Laban svarade Jakob. Döttrarna är mina döttrar, barnen är mina barn och jordarna är mina jordar. Allt du ser är mitt. Vad skulle jag kunna göra mot mina döttrar eller mot barnen som det är fött? Kom nu, låt oss sluta förbund med varandra. Det ska vara vittne mellan mig och dig. Då tog Jakob en sten och reste den till en stod sedan sade han till sitt folk Samla ihop sten. Då tog de stenar och gjorde ett röse och höll en måltid där på röset. Laban kallade det Saduta, men Jakob kallade det Galed. Och Laban sa Detta röse ska idag vara vittne mellan mig och dig. Så fick det namnet Galed men det kallades också mispa för han sa Herren herrens gala vakt mellan mig och dig när vi inte längre ser varandra. Om du behandlar mina döttrar illa eller tar andra hustrur vid sidan av mina döttrar ska du komma ihåg att Gud är vittne mellan mig och dig även om ingen människa är närvarande. Laban sa det vidare till Jakob. Se detta röse och se denna stod som jag rest mellan mig och dig. Röset här ska vara ett vittne och stoden ska vara ett vittne att jag inte ska gå förbi röset mot dig med onda avsikter och att inte heller du ska gå emot mig förbi röset och stod den. Abrahams och Nahors gud ska vara domare mellan oss. Han som var deras far Gud. Och Jakobs vor eden vid honom som hans far Isak värdade. Sedan offrade Jakobs lagt offer på berget och bjöd in sina släktingar till en måltid. De åt och stannade på värget över natten. På morgonen steg Laban upp tidigt, och när hade kysst sina barnbarn och sina döttrar, och välsignat dem, gav han sig iväg och återvände hem. Och vi, innan vi läser mera så lyssnar vi på Donald Bergagård som sjunger På vägen hem. Mitt hjärta som den tonar i mitt inre på vandringen till Guds Jerusalem Var sorgblått är En steg på vägen uppåt I himmelen Där är mitt rätta hem På vägen hem Mitt hjärta må med ditt jubelhärende. In till den dag mitt öga skådar staden och Herren själv mig kan. Garmavärld med all din strid och evlan är yttre här en mörk och dyster sida. Men människohanden, ja den liknar unga falken som gläd och i svingar emot fyr på vägen hem mitt i att Må du sjunga På Guds väg Ditt juvel herre ställ In till den dag Mitt öga skådar staden På Herren själv Vi har kommit till kapitel 32 där det står Jakob förbereder mötet med Esau. Och Jakob fortsatte sin färd. Då mötte Guds änglar honom när han såg dem sade han här är Guds skara och han kallade platsen Manahajim och jag ser här att det betyder två skaror det här orten och att platsen som ligger öster om Jordan blev en centralort under Davids tid och det kan man läsa om i andra samensboken jag läser vidare vers 3 Jakob skickade budbärare framför sig till sin bror Esau i Seers land på Edoms mark och befallde den. Så här ska ni säga till min herre Esau. Din tjänare Jakob hälsa, jag har bott hos Laban och dröjt kvar där ända tills nu. Jag har oxar, åsnor, får, tjänare och tjänarinnor. Och nu sänder jag bud för att låta min herre veta det så att jag kan finna nåd för dina ögon. När budbärarna kom tillbaka till Jakob sade det Vi träffade din bror Esau och han kommer emot dig med 400 man. Jakob blev mycket förskräckt och greps av ångest. Han delade upp sitt folk och fåren, korna och kamelerna i två skaror och sa det Om Esau överfaller den ena skaran och slår den så kan den andra komma undan. Och Jakob bad Herre min far, Abrahams Gud och min far Isaks Gud. Herre, du som sa till mig, vänd tillbaka till ditt land och till din släkt, så ska jag göra det gott. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav och nu har jag blivit två skaror. Rädda mig från min bror Esaus hand. För jag är rädd att han kommer och dödar mig. Och mödrarna och barnen. Du har själv sagt, jag ska göra dig mycket gott. Och låta dina efterkommande bli som havets sand, omöjliga att räkna. Jakob stannade där den natten. Från sina jordar tog han ut gåvor till sin bror Esau. 200 jätter och 20 bockar, 200 tackor och 20 baggar trettio kamelston som gav dig de och deras föl, fyrtio kor och tio tjurar samt tjugo åsnesston med tio föl. Han lämnade dem i sin tjänares hand, var jord för sig, och sade: Gå framför mig och håll ett avstånd mellan jordarna sedan befallde han den som gick först när min bror Esau möter dig och frågar vem tillhör du och vart går du och vem tillhör djuren som du driver framför dig så ska du svara det tillhör din tjänare Jakob det är en gåva som han skickar till sin herre Esau och själv kommer han efter oss han befallde också den andra och den tredje och alla de andra som drev jordarna. Som jag har sagt er ska ni säga till Esau när ni kommer fram till honom. Ni ska också säga Se din tjänare Jakob kommer efter oss. Han tänkte nämligen jag vill beveka honom med gåvorna som kommer före mig. Sedan kommer jag själv inför hans ansikte. Kanske tar han då emot mig väl. Så kom gåvorna före honom medan han själv stannade i lägret den natten. Jag kommenterar lite här. Här kommer den här berättelsen om att Jakob kämpar via boxvad. Och det här är en gripande skildring. Det har gått många år. Jakob är en, en annan man än den unge. Kanske självsäkre, lite lurige, som flydde, flyttade snabbt till Haran när Esaus vrede var stor. Jag läser: Men Jakob steg upp samma natt, tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen, tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade, släpp mig för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill signa mig. Då sade han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa det, du ska inte längre heta Jakob utan Israel för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel, och det står att det betyder Guds ansikte. Jakob kallade platsen Peniel för han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Peniel såg han höf solen gå upp och han haltade på höften. Därför äter Israels barn en idag inte höftsenan som ligger på höftleden eftersom han slog Jakob på höftleden på höftsenan. Ja, det är en annan person än den som hade rymt iväg eller flyttat iväg i ungdomens dagar, nu har det gått 20 år han har vuxit som människa, han har fått en stor familj han har fått mycket ägodelar, han har också fått mognad och klokhet och Gud ger honom ett nytt namn han har hela livet hittills budit namnet den som håller i hälen, men som också hade en bibetydelse. Den som bedrar, den som lurar. Och nu får han ett namn som har Guds namnet i sig. En som har kämpat med Gud. Israel. Och det här är betydelsefullt när Jakob förstår att den här mannen som han brottas med det är Gud på något sätt och han ger inte upp utan han säger, jag ger mig inte förrän du välsignar mig. Jakob hade på något sätt lurat till sig både förstfödslorett och sin fars välsignelse i ungdomens dagar. Och kanske har det här ändå på något sätt följt honom genom livet och nu är han så beroende av att få Guds välsignelse på ett påtagligt sätt. Jag sjunger för dig, Johnny, Slotthedens fina tonsättning av välsignelsen. Herre, välsigna oss. Herre, välsigna oss. ansikte får lysa över oss vänd ditt ansikte till oss och ge oss fri fri Herre väl signa oss och bevar Ansiktet för lysa över oss. Så läser jag kapitel 33, rubriken Jakob möter Esau. Jakob lyfte blicken och fick se Esau komma med 400 man. Då fördelade han sina barn på Lea och Rakel och de båda slavinnorna. Han lät slavinnorna med deras barn gå främst Lea med hennes barn efter dem och Rakel med Josef sist. Själv gick han framför dem och bugade sig sju gånger ner till jorden innan han kom fram till sin bror. Men Esau sprang emot honom och tog honom i famn, följde honom av halsen och kysste honom och de grät. När Esau fick se kvinnorna och barnen sade han vilka är det här som du har med dig? Han svarade, det är barnen som Gud har gett din tjänare. Då kom slavinnorna fram med sina barn och bugade sig. Efter dem kom Lea fram med sina barn och bugade sig. Till sist kom Josef och Rakel fram och bugade sig. Esau frågade, Vad menade du med hela den skaran som jag mötte? Han svarade, Jag ville finna nåd för min herres ögon. Men Esau sa Jag har nog. Behåll det du har, min bror. Nej, jag ber dig, svarade Jakob, om jag har funnit nåd för dina ögon så ta emot gåvan av mig eftersom jag har fått se ditt ansikte. Det är som om jag såg Guds eget ansikte när du tar emot mig så vänligt. Ta emot gåvan som skickades till dig, för Gud har varit nådig mot mig. Och jag har allt. Och han bad honom så enträget att Esau tog emot den. Och Esau sa då, nu bryter vi upp och drar vidare, jag går framför dig. Men Jakob svarade honom, min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger dig. Om man driver den för hårt en enda dag så dör hela jorden. Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen. Orkar med tills jag kommer till min Herre i Seir. Då sa Esau, låt mig lämna kvar en del av mitt folk hos dig. Men Jakob svarade, varför det? Låt mig bara finna nåd för min Herres ögon. Samma dag vände Esau tillbaka och tog vägen till Seir. Men Jakob begav sig till Sukkot och byggde sig där ett hus. Och åt sin boskap gjorde han hyddor och därför fick platsen namnet Sukkot och slog läger. Och Jakob kom hem på sin färd från Padan Aram välbehållen till staden Chechem i Kanans land och slog läger utanför staden. Den mark som han slog upp sitt tält köpte han för hundra kusitor av sönerna till Hamor, tjekems far och han byggde där ett altare och kallade det l -E, e Israel och där har vi läst färdigt de här fyra kapitlen i det här programmet detta att Esau faller sin bror om halsen att de möts efter alla dessa år av främlingskap och kanske hat och misstänksamhet men de är sams och gåvorna som Jakob skickade för sig gjorde väl sitt till en hel förmögenhet som kom till Esaus del och så är de Ändå försonade. Jag läser för dig en liten dikt som jag skrev med namnet Titten Jakob. Och den handlar just om Jaboksvad. Ödesplatsen Jaboksvad, ovisshet och Jakobbad. Familj och boskap och ägodelar sänds i förväg i lika delar. Och nu var han ensam kvar. Många frågor men inga svar. Kamp med Gud och slag på höften. Brottning för att få Guds löften. Och den egna välsignelsen utan att lura till sig den. Och i slutet av den natten... Där från bäckens svarta vatten, halt och märkt för all sin tid, gick han ändå med Guds frid. Vi ber en bön och så spelar jag en salta text tonsatt av mig. I din hand ligger mina dagar. Tack Herre för Biblens fantastiska berättelser om människor som möter svårigheter, som ser din vägledning, som mognar som människor, som upplever din välsignelse. Ta hand om oss idag som följer dig. Välsigna mina lyssnare i Jesu namn. Amen. I din hand ligger mina dagar Mina dagar ligger i din hand Jag I förtröstar hand på, dig herre. Jag, säger, jag förtröstar på dig, jag dig herre jag säger du är min Gud Jag förtröstar på dig Herre Mina dagar är ligger i din hand Jag förtröstar hand på mina dig Herre jag säger, är min Jag förtröstar det mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig dagar. Min Gud. Mina dagar ligger i din hand. I din hand ligger mina dagar. Mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, Herre. Mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dina dagar jag säger att dagar ligger i din hand jag, jag förtröstar på det Herre jag säger du all min Gud jag förtröstar ligger dina dagar jag säger att dagar ligger i din hand